Tak můžeme začít s otázkama. Má někdo nějakou otázku, co se týče metody meditace? My jsme zatím probrali první krok v meditaci Meta. První krok v meditaci Meta je použít Meta k tomu, aby člověk cítil příjemný pocit, jak na těle, Taky na duchu. Hm? Je to jasný? A já jsem vysvětlil, že v buddhismu rozeznáváme dva druhy meditací. Co se týče pozornosti, hm? jsou desítky různých kategorií, různých eh, složek meditací, ale co se týče pozornosti, hm? Dá se vysvětlit celý proces eh, meditace, jakožto eh, jistý vývoj pozornosti. Hm? O tom teď nebudeme mluvit, ale základní pozornost v meditaci je buď takzvaná adimokšiký manasikára, co znamená adimokšiký manasikára. Pozornost jež je založena na předsevzetí. Hm? Já chci, aby věci byly takhle a stanou se tak. Pozornost je v budistickém učení chápaná jako kormidlo hm? lodi vědomí, aby se eh, loď vědomí, vědomí neboli proces myšlení se dá přirovnat k lodi, která pluje po řece. Aby loď mohla se pohybovat k nějakému cíli, potřebuje směr. A směr lodi dává kormidlo. Je to jasný? Kormidlo lodi je právě pozornost. Jestliže použijeme pozornost, vědomí je pak namířeno na jistý předmět. A tím začíná vlastně proces myšlení. Že na mě vědomí na nějaký předmět a funkci, tuto funkci má právě pozornost. Pozornost je v sanskritu nebo v páli se říká manasikara, což znamená doslova dělání ve vědomí. Kdo dělá ve vědomí? Právě pozornost. Tím, že věnujeme pozornost něčemu tím nastává myšlenkový proces. Proces přijímání objektu a evaluace tohoto objektu, rozlišování tohoto objektu. Hm? Je to jasný. Dobrý. Teď celé umění meditace a tak je též děláno v, obzvláště v tradici yogačára, která je snad nejzajímavější aspekt budistické filozofie. Celý proces meditace, jak samata, tak vypasana, je vlastně proces učení se používat pozornost k vlastnímu prospěchu. Hm? Jestliže pozornost je používaná k prospěchu, je to je, je takzvaný to proces vědomí, který je kusala. Kusala znamená na jedné straně zdraví a na druhé straně přináší dobré výsledky. Hm? Co znamená dobré výsledky? Pocit naplnění, pocit štěstí. Jak už jsme řekli, pocit je to, co je, vlastně je hlavním podmětem k myšlenkovým procesům. A pocit záleží na čem? Pocit záleží na dotyku. Jestliže je dotyk, automaticky se objeví pocit. Jestliže není dotyk, neobjeví se pocit. A kdo dělá dotyk s předmětem? Právě pozornost je to jasný? Hm? Jestliže nedáváme pozornost na něco, nedotýkáme se toho v tom smyslu, že nenastává myšlenkový proces. Pokud se vědomně něčeho nedotknu, nebudu o tom nikdy uvažovat. Musím se vědomně něčeho dotknout, pak o tom začnu uvažovat. pak to začnu rozlišovat. Pak nastávají veškeré myšlenkové procesy. Čili z jedné strany existuje dávání objektu do vědomí, neboli pozornost na základě rozhodnutí tak to bude To jsme nazvali adimokšití manasikára, tak se to nazývá adimokša, znamená rozhodnutí, a nebo takzvaná tatva manasikára. Tatva manasikára znamená, že dáváme objekt do vědomí ne podle našeho rozhodnutí, ale podle toho, jak opravdu je. Tento druh pozornosti se obzvláště používá v meditaci vypasaná. Meditace samata, utišení, které je předpoklad v hledu, tedy vypasana, hlavně se děje na základě rozhodnutí, že dáme daný předmět do vědomí a tím, že ho tam dáme, přinese nám zdravý pocit, zdravý stav vědomí a tento pocit a zdravý stav vědomí pak povede k vyžadovaným důsledkům, čili ke štěstí. Čili tato meditace meta je založená na prání. Prání je rozhodnutí. Hm? Co si přeju, o tom se rozhodnu. Dle buddhistické filozofie vše. Vlastně, co prožíváme tež, se děje na základě prání. Prání se říká čanda. Čanda hm? může být buď prání k uspokojení chtíčů našich pěti smyslů, hm? což je z hlediska meditace negativní prání, protože nevede k utišení a nevede v hledu. Další druh prání je prání popravdě, Hmm? Dharma, čanda, prání poznat věci tak, jak opravdu jsou. Prání, které používáme při meditaci, je vždycky pozitivní prání. Hmm? Spojené s pozitivním pocitem. A tento pozitivní pocit právě je pozitivní tím, že přináší pozitivní pocity v budoucnosti. Negativní pocit je ten pocit, který přináší, nepřináší v budoucnosti utišení, nepřináší v budoucnosti hled a vede k zakaleným pocitům. Tyto dva druhy pocitů třeba jasně rozlišovat. A tyto dva druhy pocitu jsou tež založeny na naší manipulaci, kormidla vědomí, na naší pozornosti. Čemu věnujeme pozornost? Toho se systematicky dotýkáme a toho, čeho se systematicky dotýkáme, to pak eh, hlouběji pocitujeme a to, co hlouběji pocitujeme, to dále rozlišujeme. To, co hlouběji nepocitujeme, to dále nerozlišujeme. A vědomí těká od jednoho objektu k druhému. Tedy meditace meta je založená, jak už jsem řekl, na rozhodnutí prání. A jaké právě vidět sebe a vidět všechny bytosti tím, že nerozlišují sebe od všech bytostí ve stavu štěstí a ve stavu bezpečí. Ačkoliv nejsou ve stavu štěstí a nejsou ve stavu ne bezpečí, já je tak vidím, protože jsem se tak rozhodl. Může se říct, že toto je, je pomílení, hm? jelikož bytost, já vidím bytosti ve stavu štěstí a oni ve stavu štěstí nejsou, ale eh, jelikož to, toto prání vede k pozitivním pocitům a k pozitivnímu rozlišování, je to pozitivní prání. A je to prání, které Nasakuje vědomí. Naše vědomí se hýbe podle toho, jakými zvyky je nasicováno. Tímto zvykům, když nasicují vědomí, se říká Vásána. Vásána doslova znamená perfumace. Vědomí je perfumováno nebo prosiceno našimi předešlými zvyky a tyto předešlé zvyky pak eh, přímo určují způsob našeho věda, eh, jednání. Je, eh, jestliže chceme vědomně žít, musíme si to stále uvědomovat, do jaké míry naše vědomí pracuje na základě eh, nasycení naši. Našimi minulými zvyky. Dle buddhistického učení tyto minulé zvyky zůstávají i v osvobozeném vědomí. Jenom Buddha sám je absolutně prost všech minulých, veškeré tíže minulých špatných zvyků. A tím pádem se stává symbolem dármy samotné, symbolem pravdy samotné, protože nemá žádné zbytky špatných zvyků. Ale my všichni, ať si to přejeme nebo ne, naše vědomí pracuje na základě zvyků, které jsme nahromáždili, dle zvyky. Pojetí v nesčetných minulých životech a které pokračují v tomto životě. A tyto zvyky, ať si to přejeme nebo ne, přímo ovlivňují a určují naše jednání. Teď, proč právě ta meditace, kterou tento týden budeme provozovat, je tak důležitá? Tato meditace na čtyři vznešené pocity nebo čtyři nekonečné pocity nebo čtyři božské pocity vlastně schrnuje pozitivní záměry a pozitivní pocity. Na základě pocitů jsou záměry a na základě záměru je naše poznání světa. To je si třeba uvědomit. Hm? Čili eh, pozitivní záměr a pozitivní pocit, který pak nasytí naše vědomí pozitivními energiemi, které nám umožní kontinuitu ve stavu štěstí a uvolnění. Je právě jsou tyto čtyři brahmaviháry. háry: láska, soucit, radost a rovnoměrnost vědomí. Jestliže je praktikujeme, nasycujeme hm, své vědomí eh, pozitivními pocity a pozitivními záměry, jež jsou základem našeho budoucího štěstí a uvolnění. Je to tak no. Dobrý. <laughs>